بدل خبرنا تزدير ديانية فغير لحالك من بدل ديال الشهارة عالم دفت و دسعت أبنين أتعالى أقصر الشيطان ولدددير الشيطي خبرنا والصلاة والصلاة على سيد الأنبياء والمؤسرين وعلى عالم خليدين الله من الشيطان المدين الله الرحمن الرحيم فَوَرَبِّهِمْ مَا يَتَّخِذُونَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا عِزٍّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَمَا عِبَادَةٌ مِنْ عِبَادَةِ الصَّلَاةِ جَعَلْنَا عَنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فِيمَا عَلَى أَنْ يَتَمَادَوْا وَلَمَّا كَسَبُوا كُنْتِ كَأَخْذَانَ مُصَرَّفَةٌ بِشَيْءٍ وَلَمَّا قَامُوا بِأَكْثَرِ مَا هُوَ أَحْسَانَ كَأَنَّهُمْ قَضَيْنُوا كِوَارَكَ تا څنګه زموږ نه نه راځي موږ به نږي عالیزين او دا مخالفت مانکه زمما موجودهږي چې په دې قوم باندې اذاب راوستول ونه چې مرګ سره شامل لګي مانکه تخلي څه مناسب دي په نمبر کې کومې 3 اذابونه دي په دې عرص کې دي شي د خپل او دا تراس د ارمان وایي په دې عرص با اغنور افتا اخوان دا کاران اصلا ومعاملات افا بیان کی دا معام احکامات راویش فمدیس ارد تاریخ من و او دا جنب او دا و جیحاد معامل ایز اختر احکام دی با اطریل خیامت من اعزر دا راویش فرح تی امو کریان مو ما پښتو پښتو اته آزادینه چې په ورو ورو مخبرکله ولنه هغه آزادینه چې په ورنه ته همیشه انا ستاسو موجودا درځي نو دې دې کلی امام یموسی داوته یو څه چې هغه ښه ښه امیشه د پکاوبه هنا پکتری ته نبی اما د مساخه جواب پر سخته او د څنګه له جواب کوم څنګه په امریکا اې پا اصليه بنتې چې هغه اصل د پټو د بنتانه په خپله کې ظهور د ختم ځان د په kita ta kan zele ko istar khala kor pegan me ki school severely ki jawat ta ko kor ta aba menciona ta la kor rabu aund bikam khamata istar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 وداکم نه نه د سوز دا عنا مخراس دا وصلی ہم ام سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا سمجھنا تا دانا چھپوری کنا نقشان دان ما محضور پاکم یاولاد شرے سمب دبو گل و سمب دبو گل چاولاد دی جہاک تبانا یا در دی بالکت با مونی سفر سخاوت بانا کے یا مالکت با مونی سفر او دیکھتا، بالبچ لحلال اوزی قتل عبادت تھی، فاہا، بخون، شو شریفا کی دخلے فرص مخبرین، او جیحاد فرص شو دی پکی نخبرین، اندار ایدار، مخبری وی، فاہ ضرور ہم احجاب کیاوئے دتی پوارا کیا سنچی، او دبال بچ محبتم دبین حتا نوباس، داستاسو خبر کی بزیزان لائے، دا په دې باندې یو پلان دی دا خالي ور داونه سره څنګه لا څنګه دغه ور سره څنګه دغه وخت او کاری مثلا او تمام وأنذرهم فأنت صابر صابر وإن تابوا فستسمعوا تاما كيف وكستره و هو تبعا زيافه منام من فتره وتغفروا في فقره و ناحت نشك استاسو مانون وستاخناو را سبب ده ام جهان استاسو دفعا او بتنا ده ام جهان يازماشت بتناسماش دو تاسو جهده ازمائي تاسو دره ام باقرستمان اغانال تينا كره اغانال مزيدی دبیدی او اخرت بیدان لده ام بارو لد مکیتا انا ایتا داقا باقر تاکیتو الان اغانالو راستام باقرن اره ام باقرن اوان تا غسان څخه باړه مونیو په غوڼه شروع کې او کومه اجه خبر دناسی راخه مې وایي خبره د نمبرو د دې مې ولغه پان څخه نن نما الله مولانا رسول الله بشکه مانو ولاس تاسو لا استاسو د الله والله حین د ونه امين په دې 파چريا سره موږ نه ونه زه خېپ وکړم معنی ریته خيانه اونا چې د سوه میږي نړۍ مونږونو د زیاتنې او موږ د راغړې رااونه اونه د دې سوي پدې په هغه مستفاوو موږ دې د محالمه نه یم چې څومره مناسب واسمه د خپلې فقما ریواتي او تعلیدا اوسه یې لري په وانه چې په لګړنه د خپل په لاس خیرل نه څه کومه تا نه خېاله 파 څنګه باندې چې بعض پټ څه ښه راځو د دې شپې راځنه یو د ورځې راځنه ها چې موږ نو има پیسې درته یو د دې شپې مو پیل درې موږ سکا پرا پیسې راو واسه هغه که تاسو مال لا وای تاسو نه ستاسو نه تاسو څنګه راځه راځو به تاسو څنګه راځو نه راځي چې د غدا صبيختي عباسيو غدا صبيختي شنو تتر تا بقبل <سؤال> جنب اقبل <سؤال> صبيختي شنو عغب خيراتك تا بقبل <سؤال> الجنب بيه مبولة بقالتا شاكي عارتني كينا مان لارين وانتبو خير اللي عنفسكم طالب ونمخرج جاوه اقبل زانو دا خيرتا ما نفسي اسوب بچو د لاله د نصبونه د هرڅ نصبجو یی کوم سړی چې چې شوم چې اونانیچ نیي کوم سړی چې بچو د هرڅ اونانیچ د نارما په ولای کارونه دې د کوم د دغه عامي دي هرڅ اونانیچ انتو خدای الله قربان حسنہ د تاسو په هغه کار زوړ ما د خپل دې رانی وړه تو اصرار کوم ویچانو دغه ویچانو په دې تاسو نه دغه اخره لکه په دین کې داخله چې تاسو څه څه چانځي اتي ونه خبرنه کوم په دې باندې په تاسو باندې ونه او شکور دې خطرناسته ستاسو د یمونی خدمات عليم انکمرې پټې دنا نه نه قال ان دفتره هو سرطان فيريا بالارامين والصلاه والسلام على سيدنا واله والمرسلين قال الله الطيبين والاصامين اروز بالله من الشيطان ورجيت بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصنهن لعهدهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بكفاشات من بينهن فَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهَ وَفَضْلَ لَمَنْ أَفْصَانُ لَا تَدْلِينَ عَلَّا اللَّهَ وَيُحْدِصُ بَعَدْلَا رِيَا هذه سورة نمذي سورة الطلاق دیکھ دا حدود الطلاق او دا عدد احکام بيان شوه فران شريف کی بنزش بيتم سورته او دا نازل ادو باعتبار او کم سلم السورته مدینه منورہ کې د دې شریعت د مدینې سورته نو کې آثار احکام نه یان دا نه چنک په شریعت لکه د عام معاملو په شان د بای اشیا دې یو مزګی تقدس حاصل دی تاسو یو معامله د چېر په عزت او د مذب پرانا کیره بلکې د دنیا هرا قوم چې هغه مذہب مني نو دا نکاح داسې نه ګڼي دا چې راځي ان پسو فرض دې پدې فرضونه ساده صریو خزا خبرو کې او زی دراشي څوک نه کوي انګريزان هم سناسه گرجي خلک راغون کې لیکاو توري انوان مخبل من دراشي نکو توري خزا خاون پختل سیمينه کې يهوديان مخبل عبادت خانه دراشي نکو توري البته خاون چې مذهب نه ماني لکرو سيان نداري راتفا كنلغي هغه هم صبررفه هغو زناوي چې چه دنیا که هر قوم چه ده مذب پاونده ایدو ده <تصفح> ناغی یو معامله ده پاکه یو د بار اسلام کې د طوله د ده پاکه دین به ده خوز خانون نکا عربه پا یو خاص طریقه او خاص خواهد متابق باید نه همیشه والی ده ماره باید شریعت داواری چه خوز اول لکین اس خوز سوچ پا کیو با. او د سوچ نا پس دې په حق را نه دی په معمول خاطره نه پریده دا څه خبره خزن العود بطعان چې زیناله او بل واجبانه پر حوضل جوړه 하시 دې نه مور سره جګړو کې غور سرهو کیا کی غور کې کی ان ګلو روان دي رسته ادي خذل پر حوضل دا جنو دې عزيز شريعت خدا وي چې نکا خذل پر دې نه قطان وکل تاس حالات دې شلګماه توي چې خزه سره بي بي ما ايت طلاق وي دا طلاق متالق د احکام واري چې مجبوري دي شو چې استاونه جوړو کی دي تبېتونم نه لګي هغه غاړه نن دې تمر تاسو نه مراله نه کیږي يا هغه دا تقاضو کی چې بس جدا کی نو به احکام واريږي څه هغه احکام سلسله کوي اول حکم دا چې خزه طلاقه نو دا عیدت پا ابتدا کیه تلاح اکی عیدت اغی وزو تاووی چه خاون دیو پریدی دا پل خاون دا زمانه پوری کمی پوری چه دا نکانه بند دای دا عیدت پوری شمیر پورا کور داوزو نو چه آمه خدای امیدوارا نی او حیز رازینو دری حیزونا بتغیره دری بیمارا او که و دیر بودیوی چه دا حیز دا زمانه نو تی پینزو سالو نه پنزو سنو زیاده شی یا ند دې او دا درې میاشتې آ دا امیددار خې ته امید وش آرسه مرتي وش امیدې چوشي نو چې یو ماشین تیپروزي په پوره کې نیم ګل تیپروزي خو چې نه خپګې د ګته خدرې یا د سترګو یا د مخ مزدقته د عدت پروشه اته په دې نه تشاله یا له تراغه هم هغه د بهر د کورش مېړته نو ول حکوم دغه چې یو طلاق باشوی دری طلاق حرام ایدالتونو که دا عریضی نویسان ناپویه نو دیچه طلاق ناملی که دا وارد دریو طلاق ہوگی نو طول درواز بندی که نا یو طلاق بیم طلاق پا پداس پاکی کی چه دوار سر جمانی کرن اصنه چه اغین امید شوی نو بی بی عیدت دیرو دا ظلم بی پخزم خیز که طلاق ناشی از اکر داگا خیز مداخله دې صاحب نشو او ور پسې پاکم نه دې صاحب نو به ونو درې حيزه ته غره نه دا توفر فقر کی ورکه چي حيز نه لګ مخک اهم يطلا يا ترلار تا وې طلاق څه کې ممکن وي چې به دې عادت بدل شي به هغه ختم شي یاخذ ماكي ووري نو رجو به ور پکو نه شي لفظ بسري استعمالاي شي زه ته دا سي الحال باور سره نيچا غهریجت لکه روې ته طلاقه زمما ستا پامين کې آینده لپاره نه کا ختمه چې دیه و رجوم نشکونه آیا ته ما طلاق کړې زمما د کور نه وځه ما رجوم نشکونه ا جسه روې ته طلاق نه رجوور ته پېږې نکاح 포ام ده کې ګن يا ایوہ النبی و اے بیغنبا ایزا اطلقتم النساء چطاسو یعنی ستا امت تلافی کی خزر فطلقو انا نتلافید دا یعنی کخام خاکینو کیدی تلافید لعدت اینا فی ابتدا دا عدت کی و احسول عدہ عدت پورش میرے اس کنا چه خدا داوی جماع نوخذو 11 و نې کاوه تړي دي نو نې کاکه ده خوځې ښکار دي وزارت اخون ا چې کومه پرې د ټیمه تی بهر نې کاخه د په دا یما تاسو رجوکه وا سل انت شمیره راښک مو دا ځکه ټول هم په څنګه وي خدانه یې ریګې چې تاسو په دا د دنیا د قانون او د قران د قانون دا پته چې دنیا قانون هغه د اسلام نک نماسار فرانشری بکی چی کم خانون زی برکی گی زرور سرد آخرت یارا یاد دکیگ بری داخدین یاری گا زکر دخوزی خانون داس معاملات چې چی دیتا حاکم نشي رسیده پولیس نشی رسیده دن نکور خدوری مفتا تاخده یا دیو د تبا داخده با انده یاری ساب بیاسی نا چی دری تلافه دی ما یو تلافه چونه امممممممممممممممممممممممممممممم اډم راغوسا کې راشي چې 3000 په یو د میواته د جنا نه حکم شو کوم خاص هيز وخت تلاقاته او مجرم یا بهر د څخه د کور جګړه مګړه چې اگر یا ان ګل رستو تخزه تلاخه کنه نه د جن د تباک نو ته یریږي د فله خاص تلاخ شو نو دیم حکم لار لا تخرجوهن مم بیوتې کې کور نه به نو دا نو بغير ننو اتا پوره په کور نو پرتلا کی باید نه چاهی کی مغیر نکا خدکیږي نن پرده وای او ته تلاخریږي چې مغیر نکام به خدکیږي چې دی رجوت کی خیر پرده نه نو دا متا اتا پوره ست اف کور کی نن نه فہم د سیران ولا خدنا نه به خپل موزیک یعنی کی خاوند ورته اجازه ته چې ذکر نواپیش نه هم دنو ده که د حق ده دا به ایلان <سؤال> یا تین بی فایشت مبینا مگر که راتللو کرا دین خزی پا یو بی حیائی سرگن بسا یو غلط خبره کرا بدکاره باندی بدنامو نو بی واسه دا کونه یا دیر زبان درازی چکو پول دبسر جنگی یغیتی تنگی نو خیش بلکونوانوانا و تلک خدود اللہ با دخده دا قانون پولی دی دی پولی مخاوکر دی ومنی تعد دا حدود اللہ چا سوچی ورگوگی دا دخلی دا پولو دا قانون نا پا خد ظالم نفسا دا زیادیو که پا خپل زان دکر گناو و بال لده پا سر بخده تا خصوص تکیف نیشی رسولی دا احکام و بان اعمل که ورا خده دا تاثر کوری ممکن دا چی بیرخ بخشی یا غدر لما فیوالی او چی دا کور نباری نا خرط و بغض بدی زیادی دی نو لعل اللہ حای شید چی پیدا کی پس تا دی طلاقونا یو بلق خابر انستاسو آغا ارادی بدلی کی بیو ورطا رجوع کی نو دا خصورت تی چکور کی با پاسر اسی خدا پا یو اتباو صلاقو کی رجوع کوری شی نشی خون خا چی یو طلاق تی ورطا پیدا بلغ ناجلہن چی نزدی پورا کی دوتا غصار لی پورا کی دنکی نی مسالا دا وخت ته شریعت اختیار برجایې ترې دلې غواړي نو بس بس ډېر جوړمکه او ته وا پسې غواړي کولی غواړي بس ورته وې ما تا کا وجوده او دې دور خبره د پاره یو غواڼه و ځکه په ساب